Первісні люди Первісні люди жили в доісторичні часи, тобто до 3500 року до нашої ери, коли люди винайшли писемність і почали описувати своє життя. Найдавніші предки людини жили в Африці понад 2 мільйони років тому, але людиноподібні істоти, які ходили на задніх кінцівках, з'явились набагато раніше – понад 4 мільйони років тому. Вчені дали їм назву австралопітеки, південні мавпи. Про їхнє існування нам відомо завдяки знайденим кісткам та відбиткам ніг. Однією з найзнаменитіших знахідок став скелет жінки, названої Люсі, яка жила близько 3,75 мільйонів років тому в Ефіопії. Мавполюди австралопітеки імовірно і виглядали і жили як мавпи. Їх витіснив більш пристосований вид Homo habilis або людина вміла, яка отримала цю назву за вміння робити з каміння ріжуче знаряддя шкрипки. Знайдені кістки тварин з характерними подряпинами, з чого можна зробити висновок, що Homo habilis білували диких звірів цими знаряддями. Кам'яний вік. Кам'яний вік чи палеоліт розпочинається зі з'явою Homo habilis. Близько 1 мільйона 750 тисяч років тому на Землі з'явився новий вид первісних людей – Homo erectus, або людина прямоходяча, який з Африки прийшов в Європу та Азію. Homo erectus, маючи більший мозок, робив досконаліші знаряддя і, очевидно, перший з наших предків – почав користуватися вогнем. Однак близько 400 тисяч років тому одержав розвиток новий вид – Homo sapiens, або людина розумна. Розселившись по Європі та Близькому Сходу, неандертальці, названі так за назвою долини в Німеччині, де були знайдені їхні рештки, зуміли пережити льодовиковий період, ховаючись від холоду в печерах. До історичні культури, тривалий час на землі поруч жили принаймні два різновиди Homo sapiens, перший Homo sapiens неандертальці, і підвид Homo sapiens sapiens, представники якого мало чим відрізнялись від сучасної людини. Неандертальці мали потужнішу статуру, похилий лоб, користувались простими знарядями праці і, вірогідно, володіли мовою. Близько 35 тисяч років тому вони з невідомої причини вимерли, і на землі лишився тільки один вид – Homo sapiens sapiens. Люди, які вижили, такі як кроманьйонці, у кам'яному віці займали майже всю територію Європи. Від них до наших днів дійшли на скельні малюнки на стінах печер, що зображували полювання – а також вирізані з каміння людські фігурки. До найвідоміших належать наскельні розписи в печерах Ласко в Франції та Альтаміра в Іспанії. До осідлого життя У неоліті чи новому кам'яному віці люди перейшли від кочового життя, пов'язаного з мисливством та збиранням, до осілішого життя землеробів та скотарів. Це відбулося близько 11 тисяч років тому. Металеві знаряддя праці люди почали виготовляти приблизно 5500 років тому. Розвиток людства відбувався нерівномірно. Древні греки, які жили в бронзовому віці, досягли багатьох висот цивілізації 3 тисячі років тому, а в Британії доісторичні часи закінчилися лише близько 2 тисяч років тому коли вона була завойована римлянами, які жили вже в залізному віці. Цифри і факти. Палеоліт – древній кам'яний вік, розпочався 2 мільйони років тому, за часів Homo habilis. Мезолітом, або середнім кам'яним віком, називають період, коли Європа оживала після відступу льодовиків близько 18 тисяч років тому. Початок неоліту, нового кам'яного віку, пов'язують з виникненням землеробства. Ілюстрації. Поява людини Кроманьйонці Одержали це ім'я за назвою Грота Кроманьйон у Франції, де вперше було виявлено їхні рештки. Це перші сучасні люди, що з'явилися близько 40 тисяч років тому. Вони були вищі на зріст – 1 метр 70 сантиметрів. І стрункіші за неандертальців мали випнуте підборіддя, вищий лоб і не такі потужні надбровні дуги. Кроманьйонці будували дерев'яні хижі, ловили рибу і полювали на оленів та антилоп, кочуючи з місця на місце в пошуках їжі. Неандертальці – Першими навчились ретельно обробляти знаряддя праці. Кроманьйонці робили наконечники для стріл з кременю. В епоху палеоліту користувалися кістяними голками. Австралопітеки, ймовірно, були вправними мисливцями, які вбивали здобич палицями та камінням. Таким знаряддям вони також викопували їстівне коріння. Такі стійбища, як зображене на малюнку, влаштовували мисливці у Східній Європі близько 25 тисяч років тому. Діючи спільно, вони могли вполювати найбільшого звіра. Люди мезоліту навчились робити сокири, закріплюючи кам'яні рубила на руків'ях. Мезолітичний гарпун з пристосуванням для метання. Ескімоси використовують подібну зброю і досі. За оцінками вчених, вік мумії, знайденої в 1991 році у льодовику Зімілаун, що в Австрії, близько 5300 років. Подібні знахідки можуть багато розповісти нам про життя далеких предків.